God aften eller god morgen eller hvad det nu er, der hvor du befinder dig her. Er det vist, ej, jeg ved ikke, det er morgen længere. Det var, mor det var, det var morgen for noget tid siden. Nej, det var morgen, der vi stod op. <laughs> Godmiddag, <laughs> øhm, og velkommen til Bretspils klubben her på Aarhus Studenteradios øh, podcast. Ting. Lige nogle ting. ting Dagens emne kan jeg lige nævne. Øh, det er Civilization 6. Øh, især Civilization-spillen til mig og Civilization. Vi snyder lidt, jeg snakker ikke helt om et prætspil i dag. Hvis du overhovedet ikke kan lide brætspil, så må du uh, Computerspil uh, Det tror jeg ikke på, at du ikke kan uh, Så må du uh, høre noget andet Vi skal snakke lidt om, hvordan det fungerer som brætspil Vi skal lige nogle praktiske uh, informationer først Og vi skal også lige nævne, at jeg hedder Jacob Jeg har sammen med Du har sammen med Jonas Ja, yeah. velkommen til Det er sådan, at uh, Hvis du har fulgt os noget tid Vi har, har plejer at ligge på uh, iTunes uh, Og også en af os på TuneIn under Aarhus Den Radios podcast feed. Det er sådan, at vi nu har fået en ny feed på iTunes. Kun på iTunes. Tune ind, det er noget, den radioen dropper. Så de lige... Eller det er noget, der kommer til at kun fungere på live-programmerne. Ja, live -programmer. men podcasten det kommer ikke til at være der. Så, så vi er på ø, iTunes podcast. Vi ser på andre muligheder for at komme steder hen, hvis man ikke har en, and, en Android-telefon eller ø, et andet. Ø, min første gang er vi på iTunes. Ja. Nu kan du finde os selv på iTunes de seneste 3-4 programmer. Ø, og det her 5, når det her kommer op. Det sidste fem programmer med det her, øh, ligger der, og vi kommer muligvis nogle af ældre deroppe og øh, laver en ny introduktionsvideo og sådan noget, øh, har vi snakket om. Vi i hvert fald, det vil også sige, at vi heller ikke holder os til øh, til det timeformat, øh, så vi kan gå lidt fra øh, 50 minutter til øh, 70 minutter og sådan noget. Vi regner stadig med omkring en time, gør vi ikke, Jonas? Jo, noget i den stil. Øh, pointen er nemlig bare, at vi øh, Aarhus Studenteradio laver om på deres sendeflade. Så vi skal nemlig ikke udkomme som endeflade længere, så vi skal ikke fylde den her time ud længere. Så når så den radio, hvis nogen øh, har hørt os før. så øh, i stedet for at man kan tune ind tirsdag aften, øh, så er der bare med noget musik der. Det vil være en DJ eller ja, noget, noget, noget andet, det. Øh, tror jeg deres planer. Yes. Og så kommer du til at kunne finde os på øh, iTunes som vores helt egen podcast. Så det, det skulle blive rigtig godt. Vi glæder os til det. Vi er lige i den overgangsfase lige nu, stadigvæk. Følg med på øh, Facebook også ellers om øh, updates. Yep. Find os på Facebook. På yes. Facebook, på <laughs> øh, Vi spiller Libertalia Ja, måneds på torsdag Jeps Når du hører det her øh, Ja Var det ikke alt vores praktiske information den her gang? Øh, vi rykker mulig podcasten til torsdag <laughs> ja. I stedet for tirsdag øh, jeg bliver ikke lige den her Den kommer stadig godt på tirsdag men, men det kan godt være at øh, Libertalia podcasten Først kommer op på torsdag Også på Facebook, fordi nu er vi ikke længere en sendeflade Vi skal lægge ind i, så er det smartere med torsdag Yes Er vi klar til Civilization? Klar til Civilization Godt øh, Lige en kort introduktion til de af jer, der ikke ved, hvad Civilization Computerspillet er, er Jeg en sten har du under <laughs> Det er øh, et franchise, der du har kørt i over 25 år okay, Der findes folk, der ikke ved det der findes folk, der ikke ved det Det er, ja, det er, en, det er, en, det er en af de ældste øh, strategi uh, computerspil franchises Øh, nærmest at findes. Det er de ældste computer-spil-franchise, tror jeg. Ja, altså igen, den har i hvert fald over 25 år på banen med øh, syv installationer i sig. Øh, det, det nyeste spil, der lige er udkommet, er Civilization 6, men der kommer også øh, spillet Civilization Beyond Earth. Der er også Civilization Colonies, og der er faktisk flere end, og så er der spin-offs og øh, sådan noget. Ja, Nå, øh, <laughs> øh, men det i hvert fald grunden til, at vi lidt skal snakke om Civilization, er fordi det er ikke så lang tid siden, at Civilization 6 udkom. Og øh, Jakob og jeg havde snak omkring, at det var egentlig sådan lidt et, et computerspil, vi gerne vil udforske, sådan fra et brætmæssigt, analytisk øh, punkt. <laughs> det, det er også, det, det, det her det er en udsendelse, der har været i øh, ideen længe, fordi det var faktisk oprindelig ideen også at snakke om Civilization. Da Civilization udkom, øh, så er der bare kommet alle andre ting op, som vi hellere skulle snakke om. Og øh, Også fordi Jonas, ikke rigtig, Jonas fik ikke spillet det, da det udkom. Nej, jeg du har, du har ja. fået spillet det nu også. Jeg har fået spillet det nu, over ja. din juleferie og sådan noget. Så nu kan du også starte klip med. Vi kommer til at snakke om øh, Civilization 6 og hovedsageligt, også noget Civilization 5 måske. Nogle af de ting, de i hvert fald har til fælles. Hvis du spiller Civilization 5, og ikke, ikke det nye, så vil meget af det her, vi snakker om, give rigtig god mening også. Ja. Men uh, grundlæggende, hvad laver du i Civilization-spillene, Jacob? Jeg vil lige sige, at <laughs> lille min tanke, at, at der er selvfølgelig også de ældre Civilization-spil, 4, 3, 2, 1 og sådan noget, som en af os har spillet, som er så gamle, og som vi ikke rigtig ville tage udgangspunkt i. Du kan forklare, nu har jeg snakket meget. Hvad, hvad, hvordan spiller man Civilization, Jonas? Civilization-spillene øh, bygger på, at du starter med at vælge en historisk person eller historisk lider. Det kan være sådan noget fra Gandhi til Jenkins Khan til George Washington. Der er som regel forskelligt. Så spiller du simpelthen en nation. Så starter man alle sammen i stenalderen med at have en enkelt by, som man ligesom siger. Ja, ja det ved jeg ikke hvorfor, det var ved en by i stenalderen. Og så øh, bygger man lige så stille... Kommer på, hvordan man definerer byer. Ja. Jeg, kan, jeg, jeg, jeg, jeg, <laughs> kan, jeg kan kede jer alle så i 10 minutter med dybe bydefinitioner. <laughs> det, det, det tror jeg, vi, det tror jeg vi, vi undgår her. Godt så. Øh, så, ja. så du starter med en by og øh, en enkelt øh, soldat. Og så udforsker man ligesom sit område og går frem og frem i teknologi. Det, der er med civilisation, det er, at du starter i stenalderen, og du slutter i den nære fremtid som regel. Øh, og det er sådan, de, så det, er ikke, det er en helt civilisation, du ligesom bygger fra sten og frem ja, til... Udder altså, du også for, for en leder så spiller du også en civilisation. Ja, selvfølgelig. <laughs> øh, som passer til. Du brugstændig du spille på Amerika. Ja, og det er sådan det klassisk 4X-spil. det det er nok det, måske det klassiske. Jeg tror, det er det klassiske. Det er øh, The Founding-eksempel på øh, 4 øh, x sjangeren øh, som ikke hedder 4X. Det hedder for x eller hvad hedder den, hvordan den hedder... Øh, Fire, fire fire, ja, hvorfor, ja. Det er fire uge på dansk. Det er øh, udforsk, udvid, udbyt og udslet. Ja, <laughs> Men det er basic. Så du starter med din lille by, så bygger du flere byer, så møder du andre civilisationer. Så fører du måske krig med dem, højstensynligt gør du. Og så, ligesom, så er der forskellige måder, hvor du kan vinde. Du kan være den øh, civilisation der først når til månen. Du kan være den civilisation der er den eneste, der er tilbage, fordi du slår alle de andre ihjel. Og du kan være den med mest kultur. Og sådan. Så er der er nogle forskellige ting. Men basic, du har en civilisation, du bygger op gennem en lang periode. Hvor lang tid tager et spil? Det tager... Åh, oh, en evighed. Det tager en evighed. Øh, det... 8-12 timer eller sådan noget. Det, ja. det er det langt spil spille ja. uh, som Ja. Som singleplayer. Uh, hvis man aldrig har set det før, så skal der også lige nogle ting, at nævnes. SIF. Øh, af de nyeste af dem spilles på sådan et øh, Hexagrid øh, Det er øh, turbaseret og derfor det er lidt det Spiller jeg stadig på en plade øh, i tur øh, Derfor det giver mening også at tænke i sådan nogle brætspilskategorier øh, Det er ikke real time øh. Og mange funktioner er meget sådan Brætspilsagtige Ja yeah. Ja. Jeg tror måske Hvis man ikke kan se det shift før Så har man nu et lille billede af hvad det er Ja, det. Hvis det ikke giver helt mening, at du aldrig har set SIF før, så øh, gå på YouTube og find en øh, så en lille video øh, op det. Øh, en eller anden, der lige spiller øh, SIF eller eller anden, så en video, så øh, du kan se spillet for dig. Uh, jeg kan anbefale quill 18, uh, Let's Play, oh, ja. uh, sammen med mange andre, uh, kan ham. Han har også nogle konklusioner til SIF mm. Fem. Du kan også finde nogle videoer af SIF 5 eller lige 6, uh, de spiller på mange måder ret ens. Ja, yeah, og det, der er ikke sådan specifikt et-spillende, vi har fokus på i dag. Det er bare generelt... Ff. Måske nok mest... Måske mest ekstra, ja. er det lige den, der er nyest. Nå. Nå. Kunne Civilization fungerer som et brætspil? Øh, nej. <laughs> <laughs> <laughs> Men det ligner lidt det. Der er nogen væsentlige grunde til... Altså, der er nogle ting, der gør, at Civilization ikke er et brætspil. Det mest... Altså, der er tre ting... Det er for stort og for langt og øh, for, for besværligt at beregne. Øh, man skulle virkelig have nogle smarte øh, måder at lægge cubes og sådan noget. Det ville tage, øh, tage 50-60-70 timer. Og, øh, må, må, altså, man, man skulle i hvert fald bygge det om, ikke? Skal altså, man ja. spille Civilization, brætspil så man kan sætte meget Civilization, øh, som lidt prøver? Men, men hvordan det fungerer, der er for mange ting, hvor det, okay, det er fint nok, for der er beregninger, og computeren regner ting ud. Forstøv det der med, at hvis du har fire byer, og de alle sammen har en indkomst, men de skal også alle sammen betale skat. Og... Ja, fordi du får guld og upkeep. Og, så skulle man have sådan noget med, at man kunne stille nogle dias og, og sådan noget andet. Øh. Ja, men igen, der er bare en masse ting, der foregår i baggrunden. Der, der, der er ikke noget af de der baggrundsting, der du ikke kan lave. Der er ikke noget, der faktisk rigtig foregår i baggrunden. Man, man kan se alle tallene og, og finde dem, men det vil være super meget øh, upkeep, man skulle lave for at spille i som computeren kører. Og det er langt i forvejen øh. Det andet Det er Fuck of War øh, Og det med at man skal udforske Og man ikke ved hvad de andre laver og sådan noget, øh, Det kan ikke rigtig fungere i, i et, et brætspil Altså brætspil kan ikke have Fuck of War på den måde øh. Man kan godt have et brætspil hvor, hvor mappet er ukendt Fordi man tegler tegelserne vender om Så man skal ud udforske dem. Men du har stadig kunne se hvad de andre laver ja. øh. Og det tredje det er at se rigtig meget spiller som en singleplayerspil øh og E-ejen. Øh, man spiller mod e Ja, altså selvom, at du spiller single-player-spil, så tager det stadigvæk 6, 8, 10, 12 timer ja, ja. at spille den gang imellem. Så ja. hvis du ja. egentlig også skulle vente på, at andre mennesker skulle tage deres tur. Ikke er forhånden fordi man, spiller, man kan spille simultanelig tur og sådan noget. Uh, ja, vi har prøvet lidt en gang at spille noget CF 5 uh, mod hinanden og sådan med hinanden. Ja. Det er egentlig meget fint, men, uh, men det, er også det er simpelthen længden på spillet også, at, at man ikke bare kan sætte sig ned og spille til uh, CF at det tager så lang tid, derfor spiller man det selv. Så kan man også gå til og fra det og sådan noget. Præcis. Men så det der, med, der er nogle ting, der gør, at synes, ikke vil fungere som et brætspil. Men som sagt, det der med, at det er et teglebaseret, turbaseret... Der er mange elementer i det, der mener end et brætspil. Og så er du det med, at man får bygge sine byer op. Vil det også være super spændende i et brætspil, fordi der kommer rigtig mange ting ind i de der byer. Ja, præcis. Øhm, men her skal jeg også lige nævnes, at øh, det er jo Firaxis Games, der udgiver Civilization. Og øh, de har også en historie for rent faktisk at lade, lade sig inspirere af brætspil, når de øh, skal designe computerspil. Ja. Yeah. Øh, og har sådan hørt en del af forskellige podcasts med det, hvor det ligesom er, det er sådan noget, de rent faktisk går ret meget op i. Så jeg synes også lige, det var værd at nævne, at de vil, vi, de vil også gerne selv påpege, at brætspil er en inspiration Ja, ja, computerspil. man kan også øh, se det og nogle lidt ting. Altså, der, det er den der skole med, at du kan godt se, hvordan øh, basisdesign det hvis, nok ikke sådan, hvis sådan, sådan foregik det ikke. Men man kunne godt forestille sig, at The Brindelig Civilization havde, havde været først i lavet med brætspil, der så er blevet udviklet til et computerspil. Det er faktisk sådan, det er sket. Altså Civilization er, det er Sid Meier Civilization, hedder serien. Sid Meier er den kendte kendte uh, uh, designer, som lavede The Brindelig Civilization tilbage for 25 år siden, eller sådan noget. Og har også et par andre franchises under sig. Ja, ja, ja. Øh. Men det er altså, han er ikke rigtig inde i, i, over designprocessen længere. Ej, øh, jeg... 6, jeg tror slet ikke, at han står som, øh, han står som øh, director på programmet for 4'eren, øh, som er designet af Søren øh, John Johnson. Og 5'eren, der står han ikke nævnt, sådan øh, det er hans firma. Altså han er for det firma, der har lavet det, man... Øh, er ikke direkte nord og er designet af John Schaefer, Og hvem er egentlig hoveddesigner på? Er selvfølgelig underdesigneren, men hoveddesigneren på? Det er et back. Ed Ed Ed back ja. På sekseren? Ja. han har jeg ikke lige hørt, øh, nej. Nej, Beach. Beach? Ja, han ved ikke. De to andre kan jeg lidt huske, fordi det, <laughs> det er sådan nogen, der er kendt for, at de har blandt andet lavet øh, Civilization. Hvis du skal høre, øh, hvis du høre en meget, meget lang øh, samtale omkring Civilizations udvikling, så er der øh, en podcast, der hedder The Long View. Hvor at da de har 25. jubilæer med Civilization, har både hoveddesigner på Civilization 4 og Civilization 5 inde og tale i halvanden time omkring, hvordan det er at arbejde på det ja, Er du helt sikker på, at det ikke er, moves, uh, er det three Moves Ahead? Er det 3 Moves Ahead? Du har hørt der, fordi at jeg har lige fundet den her. Nå, okay. ahead, episode 348, Civilization er 25. Den er fra 17. marts uh, ja, sidste år. Hvor John Schaefer og... Uh, Sean Bean? Nej, ikke Sean Bean. <laughs> Sean Bean. Nej. <laughs> øh, jeg havde dem lige før Ja, du klippede den også lige for mig Nej, vi vil have vi kommet ud på side på her, tror jeg Jeg vil vende tilbage til noget, jeg nævnte øh, Ja Poenget var jo lige meget også, at øh, der, der også har skiftet designere Hoveddesignere på SIF Der er forskellige folk, der har skilt tekst på det øh, Og en af overgangen Den vigtigste overgang måske fra 4 til 5 Er at man øh, Man øh, et units bliver man begynder at flytte rundt på mappet i forskellige en, en enhed, en militær enhed et felt øh, hvor at man tidligere har øh, rykket øh, sin her rundt i en stak altså du har haft hele din her på et felt ja. i fire og så flyttet rundt ja, hvor der så kommer det her med at man har forskellige units der giver nogle taktiske ting i spillet og sådan noget øh, som rykker rundt yes og det er jo specielt det er fra fire til der gik du fra, hvad, er, hvad hedder det altså firkantet Øh, brækker til, at du fik øh, hektagoner. Ja, hektagoner, og, og man havde det one unit per, øh, per tile-regel, øh, som vi også vender tilbage til. Nå, Ja, det, det er også det væsentlige at bemærke, hvis man skal lige forestille sig at at øh, man har de her militære enheder, øh, som også kan tage skade og angribe hinanden og sådan noget. Yes. Ja. Skal vi lige tage en jingle, og så... Øh, ja. Skal jeg lige få den her... Du øh, hører et sjovt fun fact. Ja. Øh, nu snakker vi jo om, at Civilization er et normalt et spil, der kun bliver spillet singleplayer. Mest ja. af alt. Øh, Civilization 4 øh, var først designet til at være multiplayer. Hmm. Øh, og det var der nogen øh, i firmaet, der var lidt nervøs for. Fordi de vidste jo godt, at Civilization ikke egentlig øh, blev spillet som multiplayer. Men designerne var sådan hør her, vi skal med at designe her som multiplayer. Fordi så får vi den bedste mulighed for at afprøve det og spille det. Derefter så fokuserer vi så på AI'en. Ja. Det var bare lige det Egentlig er På mange måder designet som et multiplayer spil Hvor AI'en så bare spiller de andre spillere Det er egentlig sjovt Fordi at hoveddesigneren på 4'eren Det er ham der lavede AI designet på 3'eren Var det så det var? Ja Navnet er stadigvæk lige væk Uh, som ikke er John Schaefer For han er, er 5'eren designer 4 designer. Son Johnson Son Johnson Ja Son Johnson kommer ind og ser Som ER uh, designer på C3. Og så altså bliver lige designer. designer på 4. Ja uh, John Schaefer kommer ind, uh, uh, <laughs> uh, kom ind som Expansion designer på 4'eren Og bliver hoveddesigner på 5'eren Og <laughs> den nye designer Kommer vist ikke ind som Expansion designer på 5'eren Og bliver hoveddesigner på 6'eren De giver ligesom fucking videre på <laughs> en eller anden måde. Ja øh, Folk gider kun lave et spil til Civilization Fordi de, relativt, eneste, de er relativt ens af ret store projekter Så vil folk vide sådan noget andet <laughs> Jeps Yes. Skal vi starte med øhm, det der med, at det er et multiplayer-spil, at starte med AI'en? Øh, fordi jeg vil godt rante lidt over AI'en i CF. Du må gerne rent lidt over øh, AI'en i CF. Og det er måske også interessant at se, hvorfor. Øh, helt basalt, så vil jeg holde på den påstand, at AI'en spiller ikke Civilization. Det spiller ikke samme spil som dig, og det kan det ikke finde ud af. Øh, og det gør lidt om designet et multiplayer-spil, hvor man egentlig starter på samme fod og, øh, og sådan noget men AIR'en spiller bare ikke det samme spil som dig. Den kan ikke, den kan ikke regne spillet ud øh, og forskellige ting. Det gør sig også, at på spære indstillinger af øh, spillet, så, så snyder en. simpelthen øh, Helt basalt, og du ved godt, at den snyder. Øh, AIR'en får kæmpe bonusser til sin startting, fordi den kan ikke finde ud af at have en strategi, øh, eller en taktik for den sags skyld, der på nogen måde kan matche dig. Du kan simpelthen bare tæve den. Øh, de kan ikke lave en der god nok. Jeg ved godt, at det, er svært alt Og jeg tror måske ikke, at det er et problem i AI design Det er simpelthen et spildesign-problem. Du har lavet et spil, der er tænkt til at spille. Altså i grund af at som et multiplayer-spil. Men du skal spille et singleplayer, så du smider nogle i siden Men dit spil er komplekst på nogle måder også, der gør, at en EA ikke kan finde ud af at spille det. Så det er et problem. <laughs> det er et lille problem, fordi du ikke føler rigtigt, at du Ja, altså, øh, der, der er flere øh, ting øh, med AI'en. Okay, for det første noget af det er øh, helt øh, det, det er så bevidstestegne ting. Øh, AI'en spiller jo også de her forskellige leaders, og AI'en rollespiller dem. Jeg kunne måske godt faktisk tænke mig, at man øh, tog en, øh, en mulighed for at slå det der, lade med at rollespille din karakter. Spil som om, du spillede et mennesker, jeg spillede imod, der er faktisk to smarte beslutninger, ikke baseret på, hvad din karakter føler om min karakter, men hvad du synes er taktisk smart. For eksempel er det der med, hvis E.R.N. Øh, spiller Jenkins Kahn, så er E.R.N. meget mere aggressiv, ja. og hvis E.R.N. spiller Gandhi, så er E.R.N. Øh, meget mere passiv, og fører ikke krig i den forstand. Hmm. Man kan hvis i, øh, i C 5 øh, slå det fra, jeg ved ikke, man kan sige sådan, hvor, hvor de ikke har deres der value til deres aggressivitet, og hvad de gør og sådan noget. Men også det der med, at du kan holde dig gode venner, med en ære, og så backstabber den der ikke lige. Altså, du spiller lidt i en eller anden semi-historisk setting, hvor, hvor folk reagerer logisk og rationelt. Og i sex, der har de nogle dente, de følger, hvilket nogle gange er pisse dumme, at de ender er at følge. Øh, de, så altså, kan du få dem til at have respekt for dig, så angriber de dig ikke, så er de venner. Det går de bare burde tæve dig, synder og sammen. Men det gør de ikke. Øh, æren kan ikke helt. Altså æren det her, og jeg tror, jeg var ved at snakke, øh, på et tidspunkt om. Jeg vil sige, jeg vil sige at AIR'en ikke, ikke forstår ikke Civilization som et, et helt spil. Den forstår ikke det hele strategi. Og, man, og den gør nogle rigtig dumme ting, fordi der har et godt eksempel på, hvordan forskellen fungerer på computerintelligens og intelligens. <laughs> uh, AIR'en kan lave en masse gode beregninger og sådan noget. Men vi kan lave det, måske mere det, man kalder et holistisk, et helhedsspil. Vi kan have en vag idé om det hele, uden at behøve at kende alle faktorerne. Og så kan vi se noget smart. Vi kan se en strategi, som ikke er en, en nummerberegningsstrategi. Ah, okay, jeg tror, det er smart at gøre det her. Jeg har en plan. Eren har ikke nogen plan. Den har ikke en eller anden vag plan, den følger ud i livet. Øh, det kan den ikke finde ud af. Den kan, ikke, den, kan ikke, den, kan ikke, den kan ikke læse det strategiske landskab. Afkode det, som mennesker kan ret hurtigt afkode en, en situation. Nå ja, okay. Vi har god socialinstitutning til eller anden sted, eller... Nå, men jeg kan godt overskue. Ja, ja, ja, okay. Jamen, det kan jeg godt finde ud af. Jeg skal snart indgive ham der, for han er ved at blive stærk. Ips. Den der tænker kan ikke. Det er især også tydeligt i, og jeg ønsker faktisk, at c øh, 6 vil gå tilbage til øh, at, flytte, øh, at flytte units, egentlig units rundt. Fordi AR en kan simpelthen ikke finde ud af. Arian kan ikke finde ud af. Og det, det kunne man måske godt lave det af, der kunne. Arian kan simpelthen ikke spille det taktiske spil. Den kan ikke rykke herrer rundt der bare giver mening. Den sender sin herre ind i sådan nogle mystiske øh, stimer i stedet for. Man kan ikke finde ud af, at du lige skal holde dine enheder tilbage, så de kan marsere fremad sammen. Det er sådan noget, der er super simpel taktik at se på et bræt som menneske. Men det her med, at det er et bræt, der ikke er et skakbræt, som til en side hver gang. At der er nogle faktorer, man skal overveje. Oh det er super, super komplekst, at man skal beregne det hele på. Men det er nemt at se, det er jo at se, jeg skal ikke stå Jeg skal ikke rigtig derhen. Altså. Men hvordan man lige får den der sagt ind i nogle matematiske, øh, logiske konklusioner og formler. Men det er sådan at, det er en definition, der er nemt at læse. Og der skal jeg ikke stå. Nå, men så skal jeg, jeg skal lige vente to ture øh, med at ryge min, min, min øh, ene militærenhed frem, så, de andre kan, så katapulterne kan komme med og bagved, så ryge det hele frem på én gang. Du kan simpelthen udmane af den, AI Så nemt. Jeg synes også, øh, ofte når jeg har spillet, så har jeg været det der med, at Aion har sendt sine units ind i waves i en eller anden forstand. Ja, yeah. det, det, det, den, den sender bare ting afsted. I stedet for, igen som du siger, lige, måske, hvis jeg nu lige har ventet 10 ture, så havde jeg bare haft en dobbelt så stor hær, og så kunne jeg knuse dig. Yeah. I stedet for så angriber dig øh, to omgange. Og den trækker heller ikke sin hær tilbage og opgiver en by og bygger øh, mere her og bagved øh, restrutterer sin hær. Trækker de skadede enheder væk. Øh, Lad herren komme til op igen og sådan noget. Øh, Det gælder så har han så mange flere enheder Men du kan bare tæve dem Det føles fedt øh, <laughs> Nogle gange ikke altså, det, det kan føles fedt Men nogen bliver også spurgt Ved du være Der er ingen der udgør militært tryssel mod mig Fordi jeg kan bare udmanerere dig Fordi du, du er dum Og det er altså ikke Nu øh, er så også relativt nok god til at spille Det her taktiske spil Fordi jeg har spillet en del også øh, Men det er bare sådan Det er faktisk lidt utilfredsstillende Og så altså sådan Åh ja kæft Men du er jo ikke smart Det er altså helt slemt I starten af at 6. ER'en, den skulle i hvert fald bedre, siden jeg har spillet CS6, der kunne man ikke finde ud af op på det, der kunne so, so, du, so, kan du kan have... Den kunne også gennemt ingen situation fornemmelse. Helt simpelthen, jeg ja, er ja, ja, ja, ved at overkommentere nogle ERS-byer, uh, så er der en mod mig. Jeg har ganske få high-tech-krignede. Det er en krig mod mig. har intet high-tech her. Jeg high-tech. Uh, high-tech det er sådan noget i 1500 Så jeg har muskateret med mig. <tryk> uh, Æren kommer med øh, wave after wave af øh, ancient times spydmænd, som aldrig har til noget ordentligt. Som bare sådan, jeg kan slå det ihjel på én. Og forresten, jeg spiller en civilisation, når jeg dræber en enhed, så heler min enhed. Så mine fire muskatermænd kan bare gå igennem alle dine. Og der er intet mænd, nogen nogensinde vil gøre det der, fordi det er så indlysende dumt. Ja, ja, ja, men der er måske ikke noget matematisk dumt i det, fordi æren kan se, den har alle den spydmænd. Alle den her de har en militær værdi, og den militær værdi på alle hans uh, tredje spydmænd, den ligger man sammen, så er den højere militær er på end fire militærmænd. Der kunne man så lave den rette sæt spydmænd, når du rører her i 1600-tals, tæller spydmænd. 0, de, de er der faktisk ikke. Der være med at man noget dumt. Men det er bare sådan en på, at den kan ikke spille det her taktiske, strategiske, overordnede spil. Er du enig i det? Ja, uh, yeah. <laughs> altså Jeg vil sige, hvis jeg havde været uenig Så tror jeg, jeg havde brugt det ind noget tidligere Men jo, altså jo, Det var også flere gange det der med at du selv siger, at Man kan ikke finde ud af det Specielt rigtig meget i femeren Der kunne du have en by Og der så kan du sætte en unit, der kunne skyde Og så vil ai en sende 10, 12, øh, 15 units mod dig du skulle aldrig nogensinde kunne forsvare det her. Oh, og de, de ville komme sådan noget to gange. gangen eller, Ja, du kan nemlig uh, lige nå at skyde en af dem væk og så inden den anden kommer og sådan. der bare går uh, den ring rundt om det du selv gør du den ring lidt uden for skudvindet af byen. Det er Den anden det tager en fem ture og så gør du dem altså på en gang. Og så er har du så du altså, så tøver du. Og altså sådan og sådan nogle ting kan erien ikke ikke regne ud. Nej det er, så der er der, på den måde er der noget sådan ved at spille ved, ved at med Det er måske hvad jeg siger. Jeg synes, det er utilfredsstillende, øh, at jeg ikke har en ordentlig modstander. Men sige, et eller andet sted kan man jo sige, det er meget fedt, at man kan være igennem fjendtlige enheder ved at være. Altså, man, man er virkelig Napoleon hver eneste <laughs> gang. Altså sådan, øh, Napoleon. Ja. Øh, det er total, Napoleon. man, man spiller deres herad, og så slår man en her gang. Bortset for, at man selv spiller os herad. Øh, Napoleon var jo faktisk en genial militærmand, fordi han kunne finde ud af, at man siger hurtigt øh, og rigtigt, og slå, at, at, at store herrer kan ikke stå et sted. Øh, de skal stå i to kampe, Så han kan den ene camp. Øh, de regner ikke med, at han var der. Smadrer en i hel del af din her, Træk sig væk igen. Og så kommer han ikke den anden hel del af øh, senere. Øh, det var sådan, at Napoleon havde vandt over Rødland øh, styrker. Han angreb dem, øh, mens de var splittet. Spiller du i Napoleon i Civilization? Kan du huske det? Du, du, du spiller Napoleon i, øh, i fem i hvert fald. Hvad er det? Okay, ja. Jeg kan ikke huske, hvem det er. Der er jo kommet også i Civilization 6, at, at der er flere forskellige ledere, man kan spille øh, til forskellige Civilization. Nå, okay. Det vidste jeg faktisk ikke lige. Det, det er, ikke er også, øh, også faktisk lige kommet, øh, det var ikke ved launch, øh, men der er forskelligt. Det er sådan også i Civilization. Øh, jeg tror, vi antager noget, at folk øh, ved, hvad Civilization er, øh, og har kender det. Men øh, ledere og Civilization har nogle bonuser også. Der er lederbonus, og er Og noget af det nye, det er, at lederne øh, kan skifte. Der kan være, hver civilisation kan have flere forskellige ledere. Der har forskellige bonusser, som også slet ikke kan ændre. De der bonuser gør meget for din strategi. Fordi øh, det er nogle ret, ret væsentlige bonus, og der er sådan en specielle enheder og infrastruktur og ting, man, man kan få. Det er rigtig meget gerne med, at hvis du kan, de, Den leder, du vælger, er meget med til at bestemme den place, der du kommer til at have igennem dit ja. play 2 For eksempel øh, hvis, du, hvis, du bygger, hvis du spiller som egypterne, så har du 100% production bonus til alle øh, ancient wonders. Så du skal bare bygge så mange wonders som overhovedet muligt. Det er sådan, du bygger Great Pyramids, du bygger whatever det nu er. Og de her wonders, de giver dig kultur, og du kan have en kulturvektory. Så lidt allerede bare ved at vælge at spille de ægy ægypterne, så er du lidt allerede valgt, at jeg skal nok spille et kulturspil. Ja, ja. Altså, men, men ægypterne kan også godt stadigvæk købe de her early wonders ind, og en masse sej early wonders stofbonuser til at få nogle militære sejere tidligt, eller sådan noget. Eller sådan noget fordi der er også nogle, du kan bygge statue of eller sådan andet. Altså, der, der er nogle muligheder der. Ja. Det er heller ikke det eneste, man skal. Men, men der er i hvert fald også... Alle civilisationer har en eller anden form for victory, de mere eller mindre går efter, øh, ud for deres... Nogle ting. Der ligger en strategi i at vælge, hvad for en faction du spiller. Jeg så sige, øh, det der med, at alle factions også har øh, en speciel unit, som øh, kun de har, og som er bedre end standard uniten. Jeg, er mere for noget med, jeg mener, det er George Washington, der har noget med, at han kan træne øh, musketmænd, til halvdelen af tiden. Og det er sådan noget med det der med, at hey, jeg fandt lige alle de her frihedskæmpere, øh, så de vil gerne slås for mig. Det er minutmændene. Det er minu ja, minutmændene, ja. Så, han, så han kan så i den her periode, hvor at det her er top tier units, der kan han producere dem til halvdelen af tiden. Så det er her, du skal være aggressiv som ham. Ja, for eksempel. Ja, altså sådan... Ja, ja. Altså det, der, der, du har nogle militærer ned. Øh, ja. Øh, nu vil vi i gang med at snakke om erien. Jeg sige, var der mere med jer, skal ja, for det skal vi, men vi skal snakke, hvad hedder det, politi politikken, politics, øh, det diplomatiske, diplomatiske spil, ja tak, ja, det kan det heller ikke spille, nej, slet ikke, o ikke. <laughs> og der kommer jeg til at tænke på et spil som, hvad hedder det, Crusader Kings jo, ja. hvor hele det der sådan, diplomatiske spil med, øh, hvis du ikke ved Crusader Kings, så. Altså, Yeah. <laughs> Kursette, hvor ligesom er, der er der mange flere folk, du skal i kontakt med Og de har ligesom en masse, masse, masse stats De kører efter, hvordan de reagerer Og der er meget, meget, meget mere udbygget øh, sådan Politisk spil øh, Specielt i femeren øh, Hvor der ikke var nogen Der var ikke nogen straf for at føre krig med nogen Du kan øh, erklære krig mod den ene dag og sådan lidt. Nu er I i krig Jamen, Har det nogen negative effekt? Nej. du bare er bare i krig nu her Okay skal jeg have nogen grund til at føre krig? Nej, du skal bare have lyst til at føre krig. Det skal der faktisk i sexen. Det, det skal er, i sexen, øh, der i øh, sex, Når du kommer op i, i tiden, øh, i, i Ancient Age, øh, der, der kan jeg Part of Life, der kan du bare klare krig uden at. Og de andre af bliver sure på dig. Men det er lige meget, de andre af er sure på dig. Hele verden kan hader dig for at være en warmonger. Så kan de alle sammen erklære dig krig, men de kan ikke finde ud af, at jeg os her hen imod dig, ikke engang. Han for helvede, du har klaret med krig. Okay, så gik der 50 ture. Jeg så aldrig din her. Nu er vi fred igen. Hej, hej. Tak for det. Altså det er også noget med, at, at, at ære bare en bar, ikke... Øh, altså, jamen det er godt, at vi er i krig, men I koordinerer heller ikke, jeres herre. I kommer engang med dem. Jeg er klar i krig i det største imperium på verden, der er måske otte imperier eller sådan noget. Ikke? De over på det andet kontinent. sejler de nogensinde... De kommer måske en lille båd forbi. De sejler aldrig en landingsstyrke over til at angribe mig. Selvom de kan se, at jeg er ved at blive mægtig og stærk. De prøver ikke engang. Altså sådan dig. nogle gange. Det er ikke noget problem. Ja, og det er sådan, igen så, så igen, hele det der sådan, hvor du godt kan blive venlig med en AI. Det er også igen det virker mærkeligt, fordi igen, det er sådan noget statsbaseret noget med hvad har du gjort for dem? Altså hvis du nu giver dem nogle penge, jamen, så bliver de bedre venner, hvis du kan også bare sådan køber dig til venskab, så de ikke angriber dig. Igen, hvis du rent faktisk var en menneskelig spiller du havde imod dig, mm. så det der med, hey, nu giver jeg dig nogle penge. Jamen, okay, så kan du godt være så kan du købe dig til en fredsaftale i 30 ture i en eller anden forstand, mm. som sådan noget, noget meget mere håndgribeligt. Ja. Men, men det er bare ikke sådan, Det fungerer bare ikke på samme måde med e-egen. Og det er, sådan, det er også noget af det Jeg savner ved det altså sådan, så du, du kan ikke Ja du kan bare ikke rigtig opbygge venskaber i det her Fordi et, det er bare så arbitrary Eller det kan du godt et eller andet sted Men det er jo ikke, altså det, er, det, er heller ikke altså det er heller ikke den der er baseret på at Du spiller et brætspil mm. øh, Alliancer At du baseret på at du sidder og snakker med folk Øh, Præcis. og, og, og, og altså, Præcis Kan du også, kan du også uh, meget bedre Så kan jeg angribe dig Tag ind i dine byer we'll ja, Du er så, uh, så svag ud den der, Det sted der Men nu er vi fred igen Nu er vi pavlet igen Ja okay Vi havde, vi havde en skuffel der ja Men du vil angribe mig Jamen, hvis du ikke vil angribe Så skal du have med Line Bytte <laughs> Som vi siger i uh... <laughs> <laughs> Hvor kommer det fra? Det er et quote for ja. Jeg tror, det var mig selv, der fandt på det. Uh, men det kom til på, når jeg har spillet, uh, hvad hedder det? Det store space-spil uh, på, på Twilight. Uh... Ja, ja, at uh, hvorfor angriber du mine skib? falastolament. Så var det stik fint, så var Trident Imperium. Der er man jo egentlig også, altså det skal ikke at klare krig, man er egentlig i sådan en krig, så man går lidt lige bare sådan angreb på skib og sådan. Noget. Jeg viste hvad man prøvede at overfalde, så det har mig lige byttet. Eh uh, jeg spillede en anden pirat situation også. Uh, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror at det det quote kom tilbage og uh, hjemsøgte mig, da jeg blev angrebet ja. her. Uh, okay. Men der var heller ikke rigtig nogen særlige hardfjellingsår ud over Når jeg har taget i en skib. Men også at lave en alliance med en AI, fungerer bare heller ikke ligesom på samme måde, fordi at jeg kan jo godt sidde og spille brætspil med dig og sådan, okay Jacob, har man Mikkel heromme Han er altså ved at stærkere end Nu skal vi lige sådan slå ham lidt ned. Og så skal vi angribe samtidig, altså om et par ture. Ja. Hvad er det for en lyd? De bor om på. Nå okay, ja. Og så skal vi angribe samme tur. Og så sådan, okay, så finder vi ud af det. Bare hej. My good friend, uh, AI. Skal vi ikke lige lide defensive adjærelse? Jo, det skal vi da. Altså. Man, man kan også sige, at skal vi have klare krig, krig om 10 ture? Ah, ja, ja. Uh, og så gør det de også. Det kan man ikke regne med, at der faktisk kommer en her. Nej, Noget det er lidt det. hen. Uh, ikke, altså, jo, de bor siden men hvis de ligger på den anden side af havet, så kommer de ikke med her. De dukker ikke op. Nej. Nå. Har vi, uh, har, har vi randet nok, har mod, vi randet nok om AI og alt det der, der ikke, faktisk ikke kan have noget at gøre med brætspil? <laughs> uh, <om laughs> vi tager God, lige. Det, det er godt at have venner der <laughs> spiller brætspil med, er ikke på at sidde og hjemme Ja, fordi det, <laughs> vi tager det i tænkel, så kommer vi tilbage til noget andet end AI, tænker jeg. Skal vi så snakke hvad det er for et spil, som uh, ERN ikke kan spille? <laughs> uh, det er strategiske spil i SF. Uh, og uh, om, hvorvidt det egentlig eksisterer, og hvor spændende det er. <laughs> ja, vi, vi var lidt inde på det allerede, da vi var omkring ledere. Jamen, der er noget. Uh, det er så faktisk også uh, et godt sted at starte her, er, at Seth Meyer har et quote, et gammelt quote, som er kendt quote, uh, om at... Uh, et godt spil, det er Series of Interesting Decision. Det er et kort, der på fantastisk vis ikke beskriver Civilization. <laughs> Civilisation er ikke en serie af interessante valg. Det er en rigtig, rigtig lang serie af rigtig, rigtig uinteressante valg og busywork, der måske engang imellem afbrydes af nogle interessante valg. Det er det. At altså, er du enige, den analyser, eller? Ja. Ja. Jamen, jeg lige, altså, for, for eksempel, hvis du sidder ja, med, vi skal øh, nok lige det, ikke Men, ja. jo, for ikke, For hvis du sidder med science valgene i Civilization, ja. der er igen, som du selv siger, der er, vi prøver lige at forestille dig sådan, øh, det er en kurve, vi skal lige forestille os her. Du kan have, øh, der er to slags dårlige valg, dårlige valgmuligheder, du kan give dine spillere. Der er den slags valg hvor at det er lige meget, hvad det er for nogle, du har tre valgmuligheder, men det er lige meget, hvad du tager, fordi de giver næsten det samme. Det er et meget uinteressant valg. Ja. Så er der den anden aspektet, hvor du giver din øh, spiller tre valgmuligheder, og der er en af dem, der tydeligvis bare er bedst. Og det er den anden måde, hvorpå der er uinteressante valg. Ja. Og så er midten selvfølgelig er den her graf der, hvor at der er tre forskellige valgmuligheder, hvor de alle sammen er meget impact, øh, impactful, og øh, du kan kun vælge en af dem. Det er sådan den måde, du rigtig gerne vil have, at valg skal tages på. Ja, og der skal være mange af dem, og de skal være der hele tiden. Ja. Ikke, ikke Nej, ikke hele tiden, men, men ofte. Du kan forestille dig, hvis du har et godt spil med en drafting-mekanik, hvor du hver tur skal tage et kort. Og det er altid pissevigtigt, hvilket kort du tager. Og hvis de her kort er forskellige nok, så er det faktisk et godt eksempel på et rigtig godt design i et... Så. Seven Wonders blandt andet, ja. Jeg vil ikke nævne den igen, men ja, Seven Wonders, det er rigtig, rigtig godt, for det er drafting, du skal altid tage et kort, og det er altid pisse vigtigt, hvilket kort du tager. Hvis alle kortene i Seven Wonders var, det er bare ressourcer, så kunne det vælge, altså sådan. Men det er så også der er en ting, man det er også, der er så mange teknologier, der er så mange bygninger, at de enkelte teknologier, de enkelte bygninger, ofte bliver interessant at vælge, fordi du har på et eller andet tidspunkt sat dig fast på en eller anden militær strategi. Og hvis du har militærstr så ved du, så er det stadig det busy work. Så skal der øh, så skal der rykke, så skal de her bygninger bygge de her byer, de her teknologier skal jeg arbejde op til. Så øh, skal jeg lave rundt og lave nogle små ting, som oh ja, og så oh, det er et nyt med de der iircas og øh, ting, at man folk der ikke kænses i sæson 6. for øh, folk er ikke kænses i sæson hvad for en sten du er nød. <laughs> <laughs> øh, No. <laughs> <Så helvede. laughs> Nej, at jeg tror at det jeg kan prøve på at sige Det er i D6. Ja. Der, der, der får du nogle Eureka moments Hvor at hvis du for eksempel har opdaget et natural wonder Så er der et af de Kulturelle science ting Som du kan lave Dobbelt så hurtigt som normalt ja. Og så tager du jo bare dem Ja eller du går efter at opfylde de der quests Men det er heller ikke interessant at gøre det Det er busy work Det er ting der skal opfyldes Det er en checklist der skal tjekkes af jeg sidder ikke og analyserer et stort, komplekst øh, bræt og træffer nogle, nogle enkle beslutninger. Jeg vil, jeg vil så gerne, der fandes computerspil, hvor man havde en kompleksitet som i ser, men hvor jeg kun skulle træffe enkelt valg en gang imellem. Et valg på tur, eller et eller andet, jeg skal lave to valg på tur. Og så øh, kan jeg gå videre. Øh, For eksempel noget med, at nu bygger jeg den her civilisation op, så, har jeg, så erklærer jeg krig. Så går der 10 ture, så får du en melding omkring, den i krig går. Ja. Hvad vil du så gøre nu? Ja, øh, eller på en tur. Altså jeg vil rigtig gerne også, at, øh, at jeg ikke havde militærenheder grund på i griddet. Øh, fordi det tager lang tid. Det er ofte relativt uinteressant. Det er så interessant taktisk spil, er det bare heller ikke at røkke rundt på de her militærenheder. Det sande er, at jeg ved, hvem jeg skal have krimet, hvornår. Så kan jeg vinde og gøre noget smart. Men det er en helt anden form for spil. Også det, det er et taktisk spil. Det er sådan et, ah, okay. Skal den derovre. Det var en god beslutning. Jeg kan analysere situationen her som er helt væk fra den her store strategiske plan. Og det tager lang tid, at spilletiden altså, i civilisationen går væsentligt op, hvis du øh, begynder at gå i krig. Så, så jeg går jo. turene meget langsommere, for du har også mange enheder. Jeg vil godt, at jeg, jeg bare havde den her, jeg kunne sende afsted. Så møder vi din her og så slås vi. Øh, og så ser jeg, at det var strategisk smart valg, at jeg i krig med dig, og så skal jeg finde fred med dig. Men det synes du ikke, at det ville gøre altså endnu mere uinteressant, end det allerede er? Øh, nej. Hvorfor ikke det? Altså, det? Hvis du bare alting samlede i en klump, og så mødte min klump din klump, og så så vi, hvem der vandt. Fordi jeg synes, at combat øh, er interessant i sif. Ja, det er, det, er, det er lidt uenigt. Jeg synes faktisk godt, at jeg kan lide på systemet en gang. Tak, skal... altså, sådan, altså, det er jo ikke, fordi det er mind-blowing godt. Men jeg kan faktisk godt lide det, der gang men med, okay, nu skal jeg sørge for at flytte mine tropper de rigtige steder hen. Jeg, skal, jeg må ikke angribe hele områderne. Jeg skal sætte mere artilleri op. Hvordan kan jeg flytte det? Hvor skal min great general stå? Jeg kan, jeg, ja, jeg kan altså, faktisk så... lidt godt lide ja, det her. Ja, ja, ja, og det er sjovt nok til den første krig. Den anden krig. Og den tredje krig. Og den fjerde krig, du skal igennem for at vinde den er military victory. Så er det begyndt at bare at være... Ja, jeg kender godt det her spil. Det her det spil, det har jeg spillet før. Uh, jeg har haft for at vinde Military Victory. Det hilser faktisk også det her med at gøre en strategi til end. Endgamet er sindssygt kedeligt tit, hvor man bare sidder og sådan, nå, så skal jeg rundt og rykke rum på nogle enheder her, og bygge nogle bygninger her, og så sidder jeg og venter og klikker næste tur. Er det er ikke... Øh, nu kan jeg godt, at vi springer lidt fremad, men er det ikke også generelt øh, fra Civilization-designerne selv, at hvis Civilization nu bare kunne slutte i middelalderen? Altså, øh, de to, øh, vi nævnte før, øh, øh, den der podcast, øh, hørte den, som du så i, Civilization. De har meget dårlig ting at sige om Civilization, vi har. <laughs> Æh, de har lavet det. <laughs> Æh, ja, de er enige om, at Civilization ville være et bedre spil, så slutter med i Det er jeg sådan set også enig i. Altså, og det kan jo være, at jeg bare skal spille Civilization, og så øh, bare stoppe. Så stop. Når jeg turer 200, så må jeg ikke spille mere. Så lukker jeg spillet. Jeg synes at faktisk, at game er meget spændende. Æh, nu går vi lidt over til... Jeg ved ikke hvorfor, og jeg ved ikke, hvordan man kan genskabe den her. Noget af det fedeste SF, det er at finde ud af, hvor mine byer skal ligge. Sætte mine første byer. Er det fedeste SF? Der er jeg fuldstændig uenig. Du synes ikke, det jeg synes, det er, det er noget af det mindst interessante valg i ja. hele civilisationen, det er at sætte byer. Men det er heller ikke rigtigt et valg. Nej, præcis. Øh, jeg, jeg, jeg så godt du havde skrevet, at du synes det var interessant. Jeg er fuldstændig enig med dig i det. Ja, ja for det er, det er så optimale, tænker jeg ikke. Nogle altså, gange er lidt med hvor, hvor skal han først? Men det er sådan at sidde og læse et map og finde af Og jeg synes jo det er kredser, men det er der ikke den der måde, den der måde, at lige skal sidde og analysere øh, kort og finde ud af hvor er der er en god position. Også, ej, vil der, jeg jo sige, der er et reelt taktisk valg nogle gange, fordi hvornår, præcis, hvornår bygger jeg den her sætter, og hvor skal han hen først? I forhold til hvor regner jeg med? For jeg er en usikkerhed i, hvor regner jeg med, at øh, det er, er, er strategisk. Fordi strategi har også... Altså, I min, når jeg, snakker, jeg siger strategi, snarere til om noget, hvor der er usikkerhed. Hvor at du skal træffe et valg ud fra nogle øh, ukendte øh, faktorer, man sådan kun lidt kan regne Så det jeg tror, jeg skal derhenre. Jeg tror, det er smart nok at få en by herover frem for herover, fordi den over til... På, kan se, hvad jeg se, jeg den, den, <laughs> den mod øst, der er en anden situation. De kommer måske for på at sælge der. Så jeg sælger der først, fordi så kan jeg nå at sælge mod vest i bagefter. Øh, og hvornår skal jeg bare bygge det en center I forhold til hvad jeg ellers skal bygge Jeg synes også øllegem har nogle flere interessante Og skal jeg lige Det her spil Hvordan ser mappet ud Skal jeg gå monument Scout øh, det er så helt de første ting ikke? De første bygninger man skal bygge interessant. bygninger bliver kedeligere, og kedeligere. Ja fordi øh, det bare kommer flere og flere Det bliver ja. bare en checklist Nå no, no, no, og det bliver bare en tjekliste. Ja så er det den der Og den der. nu har jeg opfundet Nu har jeg fået den her bygning Jamen så skal den også bygges Naja ja. Øh, men, men jeg vil, der vil jeg sige, jeg vil give dig ret i, at det er spændende i Civilization, hvornår du skal bygge din sætter, frem for hvornår du skal bygge din scout, frem for hvornår du skal bygge din ja. extra warrior. Altså, og det, Æ, og altså det, er det, det, det er ikke spændende at finde præcis, den præcis location, du skal. Oh, det er lidt men, det går lidt lidt, men det er mere, okay, hvor skal jeg så hen først? Ja. Øh, men, jeg, men jeg kan også jeg kan godt lide den, og jeg ved helt hvorfor. Jeg kan sige, hvorfor det er den der med, at Nå, men det er egentlig en meget hyggeligt at sidde og udforske mappen. Ej, der er et godt sted til en by. Der skal jeg hen. Men jeg tror måske, det er drømmen når man den by den bliver til. <laughs> øh, ikke? Altså sådan, og så, og så, det er fordi, der er hele det her lange spil bagefter, som, som afhænger af de her beslutninger. Det er her alt, alt, alt for lange spil. <laughs> øh, øh, men, jeg, men det ville jo ikke altså være sjovt at bare sidde på, at kigge på et map, der var udforsket og SIF, og så slet ikke, der er de fire optimale by. Giv mig næste map. Der er de fire optimale by, og du skal starte på den og den, den der, den der, den der. Altså Det der med at det integreret i... Og, og så tror jeg, for at vende tilbage, nu får jeg tilbage, det vi snakker omkring mere, er, hvorfor er det, at Siv skal slutte i middelalderen? Frem for at køre helt til er, modten. Er, eller sådan noget, jeg siger der. Det er jo så fordi, at du får bare, i stedet for at pludselig at have en scout, eller en unit, som du starter med at have, så når du har 20 af dem, så er det bare ikke super interessant. Når, når du skal sætte dit by er det bare heller ikke på samme måde super interessant. Det er også fordi, din strategi er, er mange måder at låse det ind. Det er også fordi, du faktisk nogle gange tit kan se, om du har vundet. Øh, om du vinder, altså, du, hvis du er i live til, til øh, renaissancen øh, også på højere øh, så skal du synes nok vinde ja ja øh, fordi at så har Eheim øh, udspillet sine øh, superbonusser og ikke smadret der i starten vi at dig med lortetropper den har mange af og øh, så er du stadigvæk i live og <lødselig> så du kan du så se en sådan en det, det, nogle mm. gange kan du se okay, jeg har ikke vundet endnu, men nogle gange når man er op til, til 1800-tallet, jamen okay jeg tror ikke nok, jeg skal vinde her. Øh. Det er det kurser, skulle at jeg skulle have krig med dem derovre. Men jeg gider bare ikke. Det er alt for besværligt. Jeg gider ikke at vinde en Domination Victory Civilization. Det tager for lang tid. Så skal man starte meget, meget tidligt. Og spille på et lille map. Ja. Hvis du er rent for at spille Civilization. Jeg ved ikke, nu plejer jeg at spille et sted, med, hvor vi er fire eller seks personer ja. øh, på sådan en Civilization. Altså mig og Ais. Ja. Hvis du er med tre andre Ais, så kan du godt... Nogle gange har lyst til at vinde Domination Victory. Ja. Hvis du kan vinde en af dem tidligere, så har du kun to op Men hvis du starter, du, der er mere en tre situationer, du skal oversætte snit... det er bare, det er bare for, for lang tid. Ja, jamen, altså, der, der er du så enig i det der med, så en, sådan en krig altså heller ikke. Nej, men det er bare fordi så skal jeg. Det er fordi, når jeg så når det punkt, hvor at nu ved, at jeg har vundet, men det er fordi, som du siger, jeg kan godt vide, hvornår jeg har vundet en Domination Victory. Jeg har. Næsten, jeg har halvdelen af Byrneøb kortet, jeg har teknologien til det, og så kan jeg godt bare, nu er det et så gøre godt, jeg bare at steamroll hen over det. Men, men jeg tror, vi skal gøre selv en tjeneste, når vi spiller chef. Vi skal kigge på et nu har jeg vundet. Og så stop. Så stop. Så, så får jeg ikke den der skide Steve for Tiffen, men det er lige meget, jeg har vundet det, jeg spil. det er uinteressant at spille videre for mig, nu stopper jeg. Det kan jeg godt, Jeg spiller ikke med nogen andre. Jeg har ikke behov for at se en victory screen, æ, æ, det er kun æ, æ, for æ, selv. Ja, ø, ø. AI -en. Endgame er alligevel ikke så spændende De der fly og øh, militære, øh, missiler. Fordi du får, du får aldrig Den her store high tech krig Du drømmer om Mellem de to klassermen Fordi den anden, der er ikke sådan ikke, Det er, ikke sådan, der er en anden civilisation Der har samlet øh, den anden halvdel af verden op Og så kan I clash i et final Og så kan I have et nuclear holocaust -en ja, ja, eller, og eller, eller at, om ikke andet Så kan de, de tre andre indgå en solid alliance Der kan bekæmpe dig Nej, det kan de ikke finde ud af jeg tror, efter cirka 300 timer spil på Civilization, der har jeg aldrig blevet nu nuket. Altså, så er det Eller altså, så måske en gang lød Ja, det sker faktisk heller ikke Så, så, så det der med, at når du når til sådan den moderne ære, hvor du har flyene, tanksene, infanteritropperne, besilerne og sådan, jamen, æren er der bare ikke rigtig så tit. Nej, altså, altså, for... der er æren ikke helt med. Øh, og øh, der, har, der, der er jo sådan set domineret position i forvejen, at øh, du kan bare rulle over dem. Ja, og det er nok der omkring, at det... Øh... Altså. så? Nå ja, Ej, jeg sidder bare lige øh, Skal vi lige fortælle Gandhi-historien? Om uh, Nukes ja, i, i, <laughs> Apropos i, i, Nukes, nu er vi her øh, Det er fordi øh, Som sagt, så vi snakker omkring det der med, at hvis, du hvis din AI spiller Jenkins Karn Så er AI'ens aggressivitetsniveau Sat meget højt op, det vil sige, at han bygger meget, Han prioriterer at bygge military unions meget Og han prøver at meget krig Gandhi, som jo sjov nok er En meget, meget passiv Civilization, Vi vil aldrig faktisk erklære krig mod dig. Ikke i nogen af de nye spil. Så igen det, er ikke, at jeg, kommer, at jeg krig. Det, der så var, at jeg tror, det var en bok i Civilisation 2, hvor at når du når til modern era, så skal du vælge en af tre ideologier. Du kan vælge socialisme, liberalisme eller fascisme. Sådan noget i den stil. Og hvis man så vælger at vælge socialisme så ville AI'ens aggressivitetsniveau falde. Hvis AI'en vælger fascisme, så ville AI'ens aggressivitetsniveau stige. Jeg tror, at de vælger demokrati, så, så faldt det. Ja, der stod i stil, præcis. Øhm, og det der så var, det var, at Gandis øh, aggressivitetsniveau var på 1 i sådan civilisation 2. Og han ville så gå to ned i aggressivitetsniveau af at vælge at være demokratisk. Men det vil sige, at så kommer han så ned på minus 1, Nej. hvilket spillet tolkede til en 13'er ud af 10 maks. Øh, ja, og det, det er fordi, han er faktisk ikke på minus 1, fordi det her det er i binære systemer. Øh, så når han går ned på minus 1, så går han så går han, han, lukker anden lukker anden han rundt, rundt på... Øh, det er også noget det, der skete med, da Gangnam Style brød øh, YouTubes... Øh. What? <laughs> ja, no. øh, men, det er, men det er fordi, at øh, helt ikke i kode... Øh, Nuller 1, men der er en af dem, der står som øh, en af de her værdier, og så er en plus-minus-værdi. Øh, men så går han ned og ændrer plus-minus-værdien, så i stedet for at blive minus 1, så går han op i noget plus, eller så bliver den til et tal, og der er ja. Så, så, aldrig, så aldrig, øh, vil altid gå fra at være den mindst aggressive nation, i hele spillet til at blive den mest aggressivt nation i hele spillet Æ, øh, Hvis han øh, valgte demokrati. Øh det gjorde han ja, men det, gjorde han, ja. det gjorde han nemlig altid. Øh, hvilket betyder at øh, når du nåede til Modern Era mod Gandhi i toren, så erklærede Gandhi alle krig og byggede kun nukes. Ja. Og så i Gandhi der. Øh, det er så en bog. Øh, det er så ikke længere en bog. Det, det, det, det er deliberate decision, at hvis du nogensinde i nogle af de moderne spil, 4'eren, 5'eren, 6'eren, er Clare Gandhi krig. Så nu kan Gandhi, der er stadig så er det ikke. Ikke. Altså, æ, æ, æ, æ, Gandhi er rigtig, rigtig meget på nuclear deterrence. Ja. Det er ikke helt vanvittigt, fordi at æ, æ, Indien trods alt er en, <laughs> en atomar supermagt. Ja, men æ, så ja. Æ, så jeg der ikke med Gandhi, så er kan Gandhi der i Civilizations. Jeg har to ting, jeg mere, jeg vil snakke om. Æ, men skal vi lige køre en dingle? Vi kører lige en dingle. Det første af de ting, jeg gerne vil snakke om mere, jeg skal du huske, det var. Det, okay, tilbage til SIF som brætspil. Øh, hvad for nogle øh, design-lektioner er der ved at kigge på det som brætspil? Øh, og hvad kan man sige? Jeg tror måske, det, man kan sige også, det er, at hvis du begynder at kigge på det som brætspil, med alle de her mikrobeslutninger, så kan du se, hvor kedelige alle de individuelle beslutninger er. Øh, fordi SIF så i sig selv har et andet flow, der er et feedback-system der gør, at man bliver ved med at spille, det er en, øh, en parlovs-æske. Øh, det hedder det. Det har jeg aldrig hørt om før. Ja. en, en, en Parlov <hældre> er behavioristen. Æ, man, man, man, man, man tror, at man knap får et stykke fodder. Ja. Pa Parlovs hunde og sådan noget. Parlovs klokke. Æ, Æ, okay, ja, okay. Jeg har hørt øh, lidt om det. Men ja. Ellers er det ikke parlov, hedder Men det er jo den her... Det, det, det, det her med, at man, man, man får feedback. Okay. Æ, og der, der er en fin computer, der giver en masse tal. Altså, det er også derfor, Jonas... Altså, det er måske... Hva, hvorfor spiller du SIF? Er det ikke fordi, det er... Jeg, jeg kan bare godt sige at bygge ting, ikke? Og, og, og den itch, øh, den ting, det kan man virkelig. Man får bygget ting op. Øh, og man kan sidde, læne sig lidt tilbage, så det det ikke måske det er godt, måske et god strategispil, med de store strategier. Men det er virkelig godt til at sidde og have, Hvis man nyder det her busy work, hvis man nyder moment-to-moment gameplay i SIF, det kan man også kan nogle gange. Mit problem er måske lidt faktisk, at nogle gange, så kommer jeg til at... Jeg fanger lidt ind i, at nu skal jeg være færdig, og så spiller jeg for lange sessioner, af SIF. Altså, så sidder jeg en eftermiddag og, bare spiller det, og, med og, og, og bliver træt af det, og så sidder jeg bagefter sådan, jo egentlig, så er det sjovt, uh, men hvis jeg skulle, skulle, skulle spille en time eller to, ikke, og så gå fra det igen, mens jeg stadigvæk kan nyde den her moment-to-moment -moment, uh, action i, i spillet, Så er okay. Altså, det er ikke, at jeg synes, det er et krig i SIF. Det er egentlig mm. meget hyggeligt. Uh, ja, jo. Gameplay-mæssigt Det er meget hyggeligt For at ja. <laughs> uh, uh, Gameplay er uh, Det er gameplay gameplay Det er fint nok Hvorfor spiller du CF, Jonas? Er det fordi du kan lige bygge ting? <laughs> Er det den ultimative, jeg kan lige at bygge ting spil? Det er den ultimative, jeg kan lige at bygge ting. Altså, det er jo tæt på, at være der, fordi... Altså, du kan se Civilization Vox over Jamen, 12 timer præcis, og 3.000 år. Og, og, og, og... og jeg tror, det er lidt af den edge, det sådan har, har kløvet sådan i mig i så lang tid igen. Nu, nu vi snakker vi igen... Har en, det er lidt, når, når vi snakker om spil, vi har spillet rigtig meget. Snakker vi også rigtig meget dårligt om det. Men det skal lige igen påpeges, at jeg tror, vi har, jeg har i hvert fald spillet en 2 300 timer Civilization 5. Bare sådan, jeg men ved det ikke, har jeg også også... Så, det, det, altså sådan, så vi kan jo godt lide civilisation Ja yeah. Altså du har ikke brugt 300 timer på det, Du ikke prøvet dig om Jeg fortryder måske at jeg brugte timer på det. Fortryder du det Det kan godt være ja øh, Jeg fortryder måske hver gang også Jeg har siddet og spillet en, en 8 timers session af, det, det er sket også nogle gange en 12 timer session af SF, Fordi det var, sådan, det var jo egentlig ikke så sjovt Når jeg tænker tilbage Jeg har siddet og været sådan busy Jeg har siddet og været lavengageret Og fået feedback hele tiden og kan se ting vokse, så er en meget spændende følelse, men jeg har ikke siddet haft interessant strategisk, jeg har ikke en stor fortælling, jeg kan komme ud med, heller ikke. Så jeg, ser, jeg, ser en jeg kunne se en hel tv-serie, altså, <laughs> øh, på den tid. Det der udbytte, når man kigger tilbage på, hvor mange timer, der er lagt i chef, og hvor meget øh, strategisk, øh, taktisk, intellektuel stimulering har jeg fået af at spille, spille det, i forhold til, øh, eller hvad for en historie, har jeg, narrativ, har jeg fået af det. Så er der andre ting, jeg egentlig hellere vil have spillet, brugt min tid på. Men jeg tænker igen, som du siger, det der med, at du får lov til at... Det er en følelse af konstant progression. Ja. Og spil civilisation. Ja. Du går altid op i science. Du går altid op i culture, du får altid op i byer, du går altid op. Så det er nemlig det der med, at ja, som du siger... Altså, grunden til, at jeg nok har spillet det så meget, er, fordi jeg virkelig godt kan lide den her konstante følelse af, at jeg får lov til at bygge min helt egen civilisation op. Jeg får lov til at smadre Gandhi. Jeg kan godt lide at smadre Gandhi. Det, <laughs> det er så sat, når man smadrer. <laughs> ja, men det... Og, øh, så ja, det er nok den... Um, og, og jeg synes, det er et fuldstændig fantastisk spil Det har jeg jo nok synes, dengang Femmeren udkom, men det er også været nogle år siden Og der spillede jeg det også rigtig meget mere Jeg har jo ikke, ikke rigtig spillet sekseren super meget og Nej, men, men du er ikke også at Det er lidt det samme spil, ikke? Sekseren også og der, De har lavet nogle ting om, de har lavet nogle interessante ting Som måske ikke er så interessant. Onstack Sittings er det nye øh, Store, man, man skal lægge ting ud meget af det er måske et spørgsmål om at træffe valg om optimering. Det er måske faktisk, det er en god pointe øh, I det hele taget, rigtig meget af CS' valg handler om optimering, og ikke om strategi. Den handler ikke om at vælge, hvad, hvad, hvad de strategiske valg i at læse situationen, og finde ud af, hvad det kunne være, tror du kunne være godt. Den handler om, at du har valgt en strategi på et eller andet tidspunkt, som ikke er et på at noget sted i spillet. Øh, og så skal du optimere alle dine andre valg til at følge. Hvis du synes, optimering er det fedeste... Og se din by, vi synes jeg også på optimal vis, og de sidder og laver det der busywork, øh, som ikke nødvendigvis er, er et helt dårligt term, at Jeg kalder det busywork, fordi jeg er sådan. Men, men, men ikke med så negativt lavet. Øh, BC-work er sjovt nok. Det er, at man holder, man holder hjernen og, øh, og hænderne beskæftiget, og tiden går og flyver, og man har det sjovt nok. Ikke? Ja jo, og det, øh, det er nok også det, der sker, så du spiller en 8-10 timer siv, at... Ja, ja, ikke? Så, så, men på, så er det fordi, at det, nogle gange så det bliver det lang session, så det er også fordi, nu skal jeg altså være færdig. Og så er der altså bare fire timer, i stedet for en time, til, til at jeg var færdig med det spil, som jeg regnede med, at der var. Fordi jeg glemmer, hvor langt det der indgame, det egentlig er. Ja, vi vi vil at, uh... Ja, det bliver en lang den her, fordi uh, der er et emne mere. Der er et emne uh, mere. Men... Uh... Q&A, men du har mere at sige om, hvad kan man lære? hvad lære? Altså, lad fla at lave så mange uinteressante valg. Men det har her, Jon, der gør. Jeg, jeg tror, øh, hvis vi nu vil komme den her. til at. her, øh, en grund til, at jeg synes, at brætspildesign er sindssygt interessant, er fordi, at det er meget, meget, meget øh, transparent det hele, og alting er kogt ned, så meget det kan, netop fordi, der ikke er en Computer, der regner alting ud for dig, og så en eller anden. Du, du krok ned til interessante valg, fordi alle de uinteressante valg har en masse upkeep med sig, og som du ikke gider at lave i et brætspil. Præcis. Øhm, og det er jo så, altså igen, Civilization kunne jo godt lære, som vi har snakket omkring, at det er netop, at der skal være flere af de her betydningsfulde, interessante valg. Og knap så, altså, der er pisse mange valg i Siv, men det er ikke så meget impact. Når du tager dem, skal jeg lave planer før farming? Der er en ma den masse, ha den, den masse handlinger, du skal tage. Der, og den masse optimering du skal lave. Der er ikke så mange valg, du skal træffe. Det er det. det er slet ikke interessante valg. Vi kører en sidste enkel. Og det er meget godt, at vi ikke længere har vores øh, times øh, limit, før vi er ved at nå den. <laughs> og øh, jeg har været lidt ked af at øh, skulle rush alt for meget igennem her. Øh, men det er lige sidste. Øh, så måske, jeg måske har fundet ud af, at jeg har før. Jeg, jeg, jeg er lidt historiker. Jeg er sådan næsten historiker. Jeg <laughs> synes faktisk, du er ret meget historiker. <laughs> men altså ikke <laughs> jeg. har en historien. Så, så jeg, kan ikke, jeg kan ikke gå fra SIF uden at nævne på øh, SIFs altså tema. Og hvordan SIF forholder sig til, til historien og hvordan SIF som historie brug. Og der er nogle ret simple pointer. Altså vi kan starte med, også, Jonas, hvem spiller man egentlig i SIF? Og hvordan er det at SIFs verden fungerer? For der er de her udødelige gude ledere, der leder en civilisation. Det er lidt værkeligt. Og det er de samme civilisationer. Gen... Sådan fungerer verdenshistorien jo ikke. Altså SIF spiller ikke gennem verdenshistorien. Man spiller heller ikke på en verdensmap- Stadig ikke ved at se, hvad er noget så langt i, I podcasten, så... i podcasten uden, uden at faktisk nogensinde at se et screenshot eller et, et, et, et 10 minutters video af Man spiller jo ikke på en verden. Man spiller også de her... Der er en masse historiske personer. Der er en masse teknologier. Der er en masse wonders, demnede vi ikke også snakker om. Uh, hvad er det der med, at du kan bygge pyramiderne? Du kan bygge, bygge altså The ja, Du kan bygge Hanging Gardens. Altså Bygge byg Circus Maximus. Nej ja. oh, ja, Circus Maximus. <laughs> hvis <laughs> du nogensinde tager til Rom. Vil, vil du fortælle sejstorier? Si jeg kan godt fortælle den. Æ, hvis du, altså, det må vi selvfølgelig at sige se Og der kan du bygge Circus Maximus. Det store heste vedløbsarena. Og vi du til Rom med familien. Og jeg vil gerne ud og se Circus Maximus. Se hvor det havde været af. Det er noget af den mest skuffende oplevelse, jeg nogensinde har haft. Det er en mark. Der er nærmest ikke noget tilbage. <laughs> det er en mark. er sådan noget sten. Midt i Rom står en kæmpestor tom plads. Øh, øh, så de alle bygget noget på igen Her lå låt Circus Maximus og det, sådan, og det er noget med alt det sten Der ligesom brugte sig til byg Maximus Brugte de så til at bygge sådan med andre steder. Nej, ikke øh, Kadraner og sådan noget. Kadern, Men ja. Circus Maximus som stenbrud Der må færdig med at ja. Det var meget, meget nemmere <laughs> og så var der bare sådan, så der bare ikke rigtig noget tilbage der Hvor Circus Maximus jo. stod Og de har aldrig bygget noget nyt der altså, Nej, nej så sådan, ja. oh, Nå, men CIFs, øh, version af historien Man spiller den her udødelige øh, gud konge. Altså, man starter med, at bruger sådan eller stenælder, ikke? Nå, ja, er mystisk, og sådan noget. Uh, det kan man godt lide. Der er noget, men det er hele tiden uh, historie. SIF bruger historie som sådan noget, altså window dressing, som, uh, som tropper uh, Der er også bygninger, der hedder noget sådan noget, cirka historisk, og sådan noget. Men du får kendskab til nogle civilisationer og til nogle uh, ledere, og måske en vis forståel teknologisk udvikling, hvordan der, der kom, hvornår. Eller uh, der er en masse ideer, der dukker op. Der er en masse øh, ting der. Man får aldrig nogen øh, historisk forståelse. Øh, sådan en historiefaglig forståelse af, hvordan verdenstogen fungerer. Fordi verdenstogen går overhovedet ikke, som den gør i CEF. på nogen måde. Øh, situationer vokser og falder jo vores ind og overlapper hinanden og alt sådan noget. Og, øh, der er ikke, Kina er måske en evig situation, men det er også det eneste. Altså sådan, Ægypten, Ægypten er jo ikke engang er ingen situation længere. Altså, Ægypten falder som situation, og bliver overtaget af andre magter, og man kan vokse op i den, som selvstændig land. Hele det her, det er den her dynamik, øh, plus, at det er også, der er ikke, der er ikke noget internt rigtigt i SIF, der er ikke noget socialhistorie, der er ikke noget, der er, kulturhistorien er godt nok også grov. Øh, SIF forsøger ikke engang rigtigt at, øh, at simulere en form for øh, repræsentativ historie. Modsat til øh, de her, Jonas sin, sin yder, King og nogle af de andre fra Paris Interactive det er grand strategy, som man hedder. det er, øh, Der kan se, der King's Asale, som også er computerspil, øh, men som har nogle computer element, men som på langt højere grad prøver at tage hensyn til, hvordan fungerer historien egentlig, og hvordan laver vi en model for historisk udvikling, der kan bruges i et spil. SIF er ikke en model for, for historisk udvikling. Civ er at tage, lave et strategispil, med nogle, med nogle brækker, man kan følge rundt på, og så klassisk historiske markater på dem. Det kan du godt have ret i, ja. Øh, her skal vi så selvfølgelig lige nævne Civilization Beyond Earth, som er det Civilization-spil, der ikke tog det her historiske setting, som du ikke startede i middelalderen og kørte frem. Det var uh, Beyond Earth, det hvor du uh, tænkte, som nu forlader vi jorden og tager på en alien-planet. Og så var det ligesom sådan, uh, den setting, vi var i. Øh, som Synes jeg På grund af at det manglede det her altså, Historiske øh, ja. Overlag Så var det ikke det samme som at spille et civilisatisenspil øh, Selvom det var næsten det samme Beyond Earth havde så også det problem at Det heller ikke, ikke skabt en, øh, en nice sci-fi verden Nej overhovedet altså, ikke hvis, hvis Beyond Earth havde haft en interessant Spændende sci setting Man kunne leve sig ind i Og, og øh, så har det måske også været bedre. Det, det der med, at SIF historien til, det er, at man kan leve sig ind i settingen, fordi den historiske setting, man kender den. Øh, man, kan, man kender historiske personer, man, der sker en vis teknologisk udvikling, som man kender. Ikke? Øh, alle de der ting giver et, et tema. Det er også, altså, du, altså, Meget af sådan noget har jo også noget sci-fi eller fantasy. Folk kan spille SIF, uden at være specielt sci-fi eller interesserede. interesseret. Man synes, historien historie er lidt fedt, så er det, der mangler at gøre, Så spiller man et historisk spil. Det er måske også en af til, at det er så stort i forhold til nogle af de her sci-fi eller... Uh, fantasy 4X'er Udover det ældste Det er bare en god sætning Og der er ingen andre der laver et historisk uh, 4X-spil Der er også lidt noget sjovt Ved at spille George Washington og gøre ham til en fascist Ja ja ja Fordi ja, altså, ja, <laughs> der er nogle gikendeligheder der altså, men, men der var sgu Bjørne Det var så det som uh, Alfa uh, Hedder det ikke det jo, uh, alfra, ja. Som også er sådan en civ spin-off Hvor du er på ikke på Mars men på, på en plan i den sted det fik lykkedes at opbygge sin egen øh, sci-fi-verden, som folk godt kunne lide. Hmm. I noget mere, øh, Siv's, jeg, Sivs historie er også, der er to ting, man kan sige om Sivs historieforståelse. For det første, og det øh, indrømmer Sætmeier selv, øh, rigtig meget af Meyers historieforståelse er taget af, at han er gået ned i børneafdelingen, fundet billedbøger med fine historiske billeder, og så har han lavet et historisk billede for det. Der er ikke, der er ikke nogen historisk øh, videnskabelig forståelse bag de øh, især heller like pirates for eksempel det er simpelthen at gå ned i børnebogsektionen og finde de her bør illustrerede verdenshistorier for børn det er det, det, er det niveau af, for, af dybeste dybest forståelse vi er på i, i meget tidligere forståelse øh, måske er det lidt bedre med nogle ting ikke? men der ikke, man, man, man, de, de, de, designerne tænker hvad, hvad er et godt spil de tænker ikke okay, det her er det vi prøver at simulere hvordan simulerer man det på en fed måde? man ikke simulerer som i en til en, mm -hmm. men man kan bare lave sådan et spilmekanisme ud af det her, den her form for historie. Nej, det gør det ikke. Øh, det har så også, den anden form for historieforståelse, der, det er det, man kalder en klassisk øh, historie, historieopfærdelse. Det hedder det på engelsk, a history. Det er sådan en progressiv historie. Alting, øh, sådan en liberalt progressiv historie. Alting går fremad. Vi går fremad i frihed og velstand og teknologi. Og det gør sig hele vejen igennem. Der er ikke noget tilbagefald. Der er ikke noget... Øh, der er situationen Als kollapser, det fordi de ruper en anden situation, der nu er blevet større og har overtaget, dem, og så vokser byerne op igen. Altså, der er ikke der der cykluser, der er ikke det der er ikke, ikke noget. Altså, det er en provokationsstrategi hele vejen igennem og den mest, den er progress progresserer mest enten i, i sådan nogle meget dominante øh, dominerende, Altså du, endsom teorier eller de andre du har den højeste teknologi, og det er altså ikke teknologi med at Korea dem i sygdom, Det er kom til Mars teknologi. Ja, ja. Øh, Kulturssejren, det er, at jeg er den fedeste turistattraktion i verden. Det er ikke, min kultur er højkulturelt og, høj, høj, og sofistikeret. <laughs> det var det oprindeligt i uh, CF4. Uh, var det det? Ja, nej, fem. Uh, ja, der, fem af de projektet der var det faktisk, at man, uh, man byggede en, en, uh, en fed kultur at leve i. Ja, ja. Det, og, og så lavede de turismen, som jeg ikke kan med yeah, Ja, og, uh, og, og man, man tiltræder turister ved at have kæmpe store, flashy uh, artworks og wonders, uh, så er der sådan noget med, at man diplomatisk victory Det er ved at få alle city Station ved at Og, og dem, dem briber man, så det er en den økonomiske sejr. Det er at have ja. nok penge til at bribe de her uh, city Altså sådan, det, man, skal, man skal være bedst. Øh. Måde mod Grand Stradiespillen, der skal du måske på være bedst i sådan nogle mystiske kategorier. Der kan du også lidt sidde og sætte dine egne mål. Ja. Det kan du i hvert fald lige... Ja, hvad hedder de? For, nej, uh, Crusader Kings 2 og sådan det der med. Der skal du ikke nødvendigvis være bedst skal bare have din egen mål. Yeah. Ja, og så spiller du også nogle. Jeg tror, det var... Øh... Jeg skulle lige have nævnt det der med øh, sin historieforståelse. <laughs> øh... Det forstår jeg godt, ja. Der er lige en faglig øh, ting her. <laughs> Jamen, jeg øh, tror, vi fik, vi ved at være der for i dag, så. Jo. Jeg find os lige. på Facebook. Find os på iTunes. Kom og spil med os på torsdag. Ja. Til Libertalia. Ja, det, øh, det er også et spil, der tager øh, meget løs på historien. Ja, <laughs> Libertalia var øh, måske en... En piratkoloni, der måske måske ikke har eksisteret. <laughs> men, men det var en fed historie, så derfor... Øh, og øh, jeg tror jeg ikke, at jeg spiller noget, som man gøre med en piratkoloni. Ja, yeah, ja, yeah, ikke altså... <laughs> men der, altså, er pirater, I, I, I, der er pirater Du spiller som pirater, så det... <laughs> Nej, I må have en uh, rigtig god aften eller dag, eller hvor I nu jeg hænder i verden. Ja. Yeah. Hej hej.